Voi să citim și să ascultăm trei versete din epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, și vom citi versetul 11, 12 și 13, Filipeni 4, trei versete în această dimineață, la care voi invit să medităm împreună, pagina 1154. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în gălșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în și să fiu un lixă, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. Suntem înaintea Domnului și ne rugăm. care ești din cerul venit înaintea în aceste momente, să-ți mulțumim, Doamne, că până aici a fost de noi. Dă-ne putere să putem să spunem în fiecare zi, Doamne, pot totul Hristos care mă întărește, Doamne, și să fim mulțumitori pe soarea pe care le găsim. Cineva să ne rugă o dată, Doamne, dimineața când ne trezim, să putem să ne rugăm, Doamne, pentru vedere, pentru că foarte mulți oameni ziua de astăzi nu văd. Să ne rugăm, Doamne Iisus, pentru uh, locuri de muncă, Doamne, pentru că atâția locuri, oameni nu au locuri de muncă, pentru sănătate, Doamne, să mulțumim, Doamne, pentru uh, locuința noastră, pentru tot ce primim din mâna Ta, Doamne. Te rugăm în continuare, Doamne. Să călăuzești viața noastră în continuare, să putem să fim mulțumitori ori de câte ori, Doamne. Putem, Doamne, și suntem, și dacă suntem bolnavi, și dacă suntem uh, în boală, să-ți mulțumim, Doamne. Că știm că, Doamne, cerul se vede mai bine când suntem pe orizontală, Doamne. Atunci, Doamne, multe lume se roagă despre tine, Doamne. Dacă când suntem sănătoși, Doamne, mai e greu să facem acest lucru. Te rog să ne ajuți să putem să facem lucrul acesta, Doamne. Te rugăm, Doamne, în continuare să ne dai indeschis la ascultare cuvântului tău, Doamne. Mijlocim pentru fratele nostru Păstor să-l insuplețești, să luci cu treaca acea Sfântă, Doamne, că ori de câte ori se ridică numele tău, să vestească cu putere în ori de câte ori Doamne face acest lucru, Doamne. Te rugăm și pentru aceste daruri care s a dona, Doamne, să le vin cu viteză, Doamne. Să vin cu fi tale, Doamne. Venim ce suntem pentru toate, în Numele Sfânt și drag, al Domnului nostru Jesus Hristos. Amin. Amin. Te rugăm să ocupați locurile și să ridicăm Domnul cu tentarea corului și a orchestră. și pentru cei care au lucrat la acest decor simbolic în această vreme când toamna este superbă. Avem în acest an o toamnă minunată și ne bucurăm să avem și aici în adunare acest decor. S-a lucrat la asta și mulțumim celor care s-au implicat. De asemenea, mulțumim corului și orchestrei pentru aceste frumoase noi cântări pe care le-am auzit și cu care ne-am închinat înaintea Domnului și uh, mulțumim și noastră față de Domnul pentru toți ce care s-au implicat în dimineața aceasta în, în a aduce Domnului aceste ofrandă de mulțumire. Uh, corului de copii, tinerilor, fraților, surorilor, toți care am fost aici, am fost un grup de închinare înaintea Domnului și ne uh, nădăjduim și după masă că avem acest hart de a ne împreună. de renume mondial Oliver James a analizat mintea reprezentanților clasei de mijloc din America în special în căutarea unui răspuns la întrebarea dacă este posibil să ai succes și să rămâi sănătos la minte în același timp. Dacă este posibil să ai succes și să rămâi sănătos la minte în același timp. Și într-o carte excelent argumentată, James Oliver ne dezvăluie o concluzie inevitabilă, o concluzie de pe care Biblia a spus-o de mult, dar iată concluzia acestui mare psiholog. Pentru a ne păstra echilibrul mental, ar trebui să ne satisfacem nevoile și nu dorințele. Nu mofturile. Pentru a sta sănătos la minte și pentru a nu-ți pierde mintea, suntem chemați să ne satisfacem nevoile și nu dorințele. E o mare diferență. Și în această carte, acest psiholog inventează un termen greu de tradus, el de fapt combină două cuvinte englezești și definește acest set de valori care ne cresc. Vulnerabilitatea în fața la tulburări emoționale și uh, acest virus pe care el l-a identificat în viața oamenilor, l-a numit virusul afluenza. Ce înseamnă asta? Virusul afluenza este acel virus care creează în noi supraestimarea dobândirii de bani și de bunuri. Omul care este virusat cu acest virus vrea mai mult. Vrea mereu mai mulți bani, mai multe proprietăți, mai multe case, mai multe haine, mai mult și mai mult. Și James Oliver spune, e virusul afluenza, care înseamnă... Uh, abundență și gripă. Ești virusat cu, cu consumerismul, cu dorința de a consuma tot mai mult, de a avea mai mult. Sau este uh, dorința de a arăta bine în fața oamenilor. Să arătăm bine, să dăm o impresie bună și suntem preocupați tot mai mult cu asta. Nu înseamnă că nu e bine să ne îngrijim fi, nu bine, E nu e bine să, când venim la biserică. Să, dar preocuparea aceasta intensă cu ce zic ceilalți, ce părere au, ce imagine voi crea, este semn că ești virusat cu influență. Sau dorința de a fi celebru. dorința de a, de a fi văzut de alții, de a fi lăudat, de a fi apreciat, este din nou un semn al acestui virus. Așa cum virusul, spune el, HIV, creează riscul apariției bolii fizice, SIDA. Contaminarea cu acest virus, afluența ne crește expunerea la cele mai obișnuite tulburări emoționale, depresie, anxietate, consum de droguri și tulburări de personalitate, precum narcisismul. Narcisismul ce înseamnă eu, eu, eu, eu, eu, mereu, aș sta în fața oglinzii tot mereu. Și toată lumea a trebui pe mine să mă slujească, pe mine să mie să-mi dea. Vin la biserică, de exemplu, și avem și în creștinismul de astăzi mulți neafizici. Vin la biserică să-mi se dea cine mi predică, cine mi cântă, cine mă slujește. Dacă vine, atunci vin. Dacă nu, găsesc eu alt loc unde eu pot fi în centru atenției. Este un semn al acestui virus. Și cred că acest psiholog, care nu știu dacă e creștin sau nu, are dreptate, când spune că suntem într-o vreme când lumea de astăzi este virusată cu acest consum, cu acest materialism. Vorbeam cu un coleg zile trecute și spuneam, frate nu mai știu ce să facem în zona noastră. Oamenii nu mai vin la biserică. Dar ce fac, din lumii? Să duc la târg. Să duc să cumpere, să duc să vândă, să duc să. Nu mai am nicio. Tot să. Atenție! Permiteți-mi la începutul acestui mesaj și îngăduiți-mi această introducere pentru că este interesant să vedem și ce zic alții, dar îngăduiți-mi câteva note statistice în legătură cu acest virus al consumului, care și pe noi, românii, ne-a ne prins, De după Revoluție, suntem tot într-o într goană. Conform unui studiu, US News and World Report, spune că 26% dintre copii au televizor în camera lor, iar firmele de publicitate cheltuie anual 15 miliarde de dolari pe reclame destinate copiilor între 2 și 12 ani. Nu? N-ați văzut la televizor reclame în care copiii sunt peste tot? De ce? Pentru că ei știu că dacă băiatul și copilul zice vreau, părinții sunt într-o mare presiune. Și cheltuie, 5 miliarde de doar doar pentru reclame, pentru copii. De 40 de ori, li se va spune copiilor pe durata unui an, prin aceste reclame, de 40 de ori, într-un an, li se va spune că n-au suficient, sau că ce au este deja trecut, nu mai este la modă, sau că nu mai este bun, și că trebuie să schimbe laptopul, telefonul, hainele. De 40.000 de ori reclamele o să-i învețe lucrul ăsta. N-ai suficient. Ce ai nu mai este bun. Un articol atragea atenția asupra faptului că pe, pe, pe la vârsta de 2 ani copiii sunt în stare să recunoască firme, branduri, modele de mașini, modele de jeans, de haine. La doi ani îl știe dacă e mai sau ca e Adidas, dacă este nu știu ce firmă sau dacă e nu știu ce firmă, dacă e mașină de aia sau nu știu de tale. La doi ani, ceea ce psihologii spun că nu s-au mai întâlnit cu acest lucru. 23 de miliarde de dolari pe an sunt călbuiți doar pentru jucării. 600 de miliarde de dolari este profitul pe care firmele îl fac de pe urma copiilor, cu snack-uri, cu jucării și cu alte lucruri. Ceea ce vreau să spun este că trăim într-o vreme și vin generațiile din urma noastră și toți simțim că suntem infectați și suntem bombardați cu acest virus al materialismului, al consumului, al nemulțumirii. Și nu-i doar problema vizionării la televizor, deși și asta este o mare problemă și, dacă o paranteză, permiteți-mi, Vă îndrăzmez să vă recomand o carte. Nu o să o găsiți acolo, cred. Este o carte scrisă de Virgilu Gheorghe. Este un biofizician care și-a dedicat mare parte din, din viață studiind aceste lucruri a familiei. Cartea a apărut sub umbrela Asociației pentru Apărarea Familiei și Copilului. este o carte care costă doar 6,50 lei. Eu am luat-o de pe internet. Se cheamă Efectele micului ecran asupra minții copilului. Și cred că este o carte pe care o recomand tuturor părinților, în primul rând. Și veți observa statistic, nu vezi, deși el este un creștin ortodox dedicat, dar este o carte uh, documentată, tehnică și uh, uh, cu multe studii a ceea ce înseamnă copilul în fața televizorului într-un mod constant și intensiv și fără niciun control. Efectele le veți găsi aici. Nu-i problema însă doar a televizorului, că sunt reclame acolo. Ci cred că marea problemă nu este cu ceea ce noi avem, și cu ceea ce noi posedăm. Nu-i cu telefonul pe care-l am. Nu-i problema ce fel de telefon, dacă e scump sau dacă ieftin. Marea problemă pe care noi o avem este cu ceea ce ne posedă pe noi. Înțelegeți? Nu-i problema că am un telefon. Problema este că telefonul mare are pe mine. Nu-i problema că l-aduc la biserică. Problema este că El mă conduce când sunt la biserică. Și în timp ce predic, și în timp ce se cântă, și în timp ce ne rugăm, sunt atâția tineri și atâtea persoane care textuiesc la telefon. Ceea ce este inadmisibil pentru noi, creștinii, care zicem că stăm în prezența Lui Dumnezeu. Permiteți-mi să fiu și mai curajos, să spun cel care face asta, este posibil să. Nu, nu spun că e garanție. Ce este posibil ca el să de demonstreze că are naștere din nou. Așa că problema este cu preocuparea noastră. Cu ce suntem preocupați, de zi? Ce anume mă controlează? Ce anume mă, mă împinge? Nu e atât de mult ce am, ci ce mare are pe mine. De aceea, în această dimineață, vă invit să privim la Apostolul Pavel și să observăm că Apostolul Pavel ne spune că nici noi creștinii nu suntem scutiri de acest virus al materialismului. Că Iacov ne spune în epistola sa și le scrie creștinilor, zice Voi poftiți? Și? nu aveți Cu alte cuvinte, ce mult a stângi voi să aveți mașina vecinului, numai că nu aveți banii lui. Ce mult ați dori și voi să aveți apartamentul vecinului, dar n-ai bani, banii lui. Ce fain ar fi să mergi și tu în vacanța lui, dar nu-ți permiți. Și Iaco spune, și si voi tânjiți, numai că n-aveți. Iaco continuă și spune, a, poate nu tânjiți, Poate veniți în rugăciune, dar Iacob spune cereți și nu căpătați. Dar de ce? Pentru că cereți rău, ce să faceți? Nu, nu vă șochează cuvintele lui Iacob? Da, dar Iacob este onest, inspirat de Duhul lui Dumnezeu și spune, și voi, creștini, uneori cereți lucruri cu gând să Sunt în suntem, dragii mei, frași și surori, și noi, virusați suntem atacați, suntem în pericolul acestui virus al materialismului. Am vrea și noi să avem mai mult ca, să ne, ca să, risipim, să ne desfătăm în plăcerile noastre. Și virusul acesta al materialismului afectează nu numai gândirea noastră, ne afectează nu numai în felul în care noi gândim, pentru că să, să știți că virusul materialismului nu cade și nu... Este eradicat când intrăm în apa botezului în mod automat. Nu. Suntem frământați și după botez, suntem frământați cu acest gând și cu, cu gândul de a avea mai mult, de a cheltui mai mult. Suntem cu toții atacați de acest gând. Dar virusul acesta afectează și poziția în care credem că ar trebui să fim. Un om materialist, un om care are virusul acesta în el, care este măcinat de această problemă, nu-i mulțumit cu starea în care e. Nu-i mulțumit cu poziția în care e. Dacă este bărbat, ar vrea să fie femeie. Să fie. Dacă este soție, ar vrea să fie bărbat. Dacă este lucrător, ar vrea să fie patron. Dacă e patron, ar plânge mereu la programul angajatului. Dacă este în bancă, membru, ar vrea să fie păstor. Dacă e păstor ar să în bancă. Omul care este virusat de acest lucru, întotdeauna nu-și găsește locul și nu-i mulțumit cu locul și cu poziția în care Domnul l-a așezat. Și avem un exemplu în Biblie. Se spune aici că, zice, am scris ceva bisericii, dar Diotres, Diotres, cum îl caracterizează pe Diotres, apostolul? Dice căruia îi place... Să aibă, întâi între ei, nu vrea să știe de noi. La Diotreft nu posesiunile erau problema, ci poziția. Mereu vrea să fie primul, mereu vrea să fie el, băgat în seamă. Și Pavel spune, apostolul spune, e, e o problemă acolo, Ioan. Ioan folosește un cuvânt în sens negativ, și același cuvânt, Pavel îl folosește în sens pozitiv. Și ne întoarcem la Scriptură acum, și aș vrea să observați acest lucru uh, apostolii, cum folosesc acest cuvânt și în sens negativ și în sens pozitiv. Pavel spune așa, Ioan, mă, mă scuzați, spune, De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. El nu se mulțumește cu atât, ci continuă să facă așa altele, spune Ioan. Ioan folosește aici o expresie în sens negativ, și anume scrie Bisericii și spune aveți pe cineva acolo între voi care nu se mulțumește să facă doar asta. Nu doar că ne pârfește pe la spate, nu doar că vorbește și ne lovește și vorbește lucruri neadevărate despre noi, de el nu se mulțumește cu atât. El ia ce mai face. Și Ioan corectează lucrul acesta. Pavel preia acest cuvânt și îl folosește, data aceasta, într-un sens pozitiv și spune așa m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Dacă cel de acolo nu era mulțumit cu starea lui, eu m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și aici aș vrea să ne uităm la Apostolul Pavel, care încarcerat în celula cea mai teribilă a la moarte, el scrie în Filipeni, capitolul 4, Versetul 4 și 6 spune așa, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă! Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererele voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cere cu mulțumire. Când citim aceste versete, reacția imediată este să spunem, frate, de-asta este imposibil. Este imposibil să mulțumești întotdeauna, în orice lucru, pentru toate lucrurile lui Dumnezeu. e imposibil. Cum ar, putea un american din Cum ar putea un american din California să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Cum aș putea să mulțumesc Domnului pentru boala pe care o am? Pentru necazul care a dat peste mine? Pentru accidentul prin care am trecut? și spune, e imposibil. Poate cineva ar veni cu o soluție și-ar spune, fratele, adică, posibil că Apostolul Pavel a avut ceva special. Posibil că avea el ceva. Apostolii poate primesc și eu ceva special și doar apostolii pot să spună, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în orice situație, pentru orice circunstanțe, eu sunt mulțumit. Probabil că noi, oamenii ăștia mai de rând, poate nu avem ce are Apostolul. Nu. Ne uităm că Apostolul Pavel este sincer cu noi și transparent și ne oferă mărturia lui personală. Nu numai că ne oferă exemplul lui personal, dar ne oferă și remediu, ne oferă soluția pentru nerecunoștința din inima noastră. Și aș vrea în această dimineață să vă las trei adevăruri din acest text, înainte de a încheia și de a avea și la masă de dragoste împreună, în primul rând, cum putem scăpa și cum putem să ne vindecăm de acest virus al nemulțumirii, al materialismului, al murmurului, virusul acesta, afluență pe care psihologii îl numesc, de a fi primul, de a fi mereu în centru atenției, de a avea întotdeauna mai mult și niciodată mulțumit cu ceea ce am. Unul. Trebuie să acceptăm faptul că mulțumirea nu este o caracteristică genetică, ci este o disciplină personală. A fi mulțumit n-are de-a face cu genetica, n-are de-a face cu moștenirea pe care o primești de la tată și de la mamă, n-are de-a face cu, știu eu, că așa mai sunt unii care spun frate, dar așa sunt eu. Așa sunt eu nervos. Ce să fac? Altul, nu, a, trebuie să mă acceptat așa. Altul spune, poate, mama era mereu nemulțumită și eu de la ea am luat chestia asta. Mereu comenta și am moștenite. <laughs> Mulțumirea nu are de a face cu genetica. Și iată de unde învățăm lucrul acesta. Fostul Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Cuvântul puternic pe care îl avem în această dimineață în fața noastră este m-am deprins, am învățat cu greu, m-am deprins prin exercițiu, la început am eșuat, este ca ucenicul pe care îl putine cu tine și îl iei și îl pui să facă ceva. Uite, te uiți la mine și după aceea faci tu. Te uiți și vezi, leu ce... Nu așa se face, mai ai stricat Uite, așa se face, îți mai o odată. Și te deprinzi. La fel și cu instrumentul, așa? v amintiți la început ce greu ți se părea să ții și vioara, să ții și arcușul, să ții și spatele, să ții și umărul, să ții și degetul. v amintiți cât de greu era când ați mers prima dată cu mașina? Ați nu, că niciodată nu o să-l puteți, să vă uitați și în oglinda retrovizoare, să vă uitați și în față, să vă uitați și la schimbător, să apăsați și pe pedale, să puneți și centura și te-ai gândit cum voi putea eu să fac toate lucrurile astea dintr-o dată. Dar toate astea le-am învățat și astăzi le faci cu ochii Pentru că te-ai deprins, pentru că ai făcut exerciții, te-a durut degetul atunci când ai pus la vioară, te-a durut spatele, te-a durut, te ai alimentat. Ai făcut poate greșeli, dar te-ai deprins. Este, sunt, e un proces de ani de zile de ucenicie. E un proces în care înveți de la Domnul Iisus cum se gândești, cum te gând, cum se gândești, cum să acționezi, cum să faci și să fii recunoscător, indiferent de ce se întâmplă. La mei, nu-i vorba de personalitate aici. Nu-i vorba de genetică, e vorba de disciplină. Fiecare murmur, fiecare comentariu, fiecare răutate, fiecare gând indios, fiecare lucru de genul acesta își are rădăcina în mintea noastră, în inima noastră. De aceea, Apostolul Pavel ne învață și ne dă exemplu personal spune, nu, nu, nu sunt mai special decât voi. Nu sunt mai special decât voi în problema mulțumirii, ci eu m-am deprins. Am făcut exercițiul ca să mulțumesc Domnului. Să fiu mulțumit. Și atunci când n-am avut, să spun, Doamne, să mulțumesc, știu tu mai bine. Și atunci când Biserica din Finit m-a uitat și Apostolul Pavel, observați că îl spune, că de când așteptam eu să dat un semn de viață și nu l-ați dat? Bine că l acum. Mă bucur și pentru asta. Și Pavel ne arată că există un și dragi mei frate și soroși, și dragi tineri, și, ascult... și dragi ascultători. Aceasta e prima lecție pe care o învățăm, să ne deprinde, Nu va fi ușor la început. Îți vine să comentezi, îți vine să spui, îți vine să zici, să murmuri, îți vine să, să, să, să explodezi. Disciplina pe care Scriptura ne-o învăță este să fii mulțumitor. Antrenează ți gândirea și inima. Găsește motive de mulțumire. Uită-te dincolo de situație și uită-te la Domnul și spune, Doamne, nu-mi place situația în care sunt, dar eu nădăjduiesc și mă uit la Tine și știu că Tu ai un plan cu viața mea și îți mulțumesc. Iubiți-vă, frate, asta nu înseamnă să ne placă să fim sadomașlochiști, să căutăm necazuri. Asta nu înseamnă că atunci când avem inundația acasă, sărim în sus de bucurie. Da? Nu, asta e o problemă de minte, dacă faci asta. Nu înseamnă să-ți placă anumite lucruri. Cricula ne învață să fim uițumitori. Nu-mi place. Nu-mi convine. Nu mă simt bine la spital, nu mă simt bine că am pierdut asta, nu mă simt bine că trec prin situația asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, și sunt recunoscător că El știe ce face, că El este cu mine, că El are un plan. Asta ne învață scritura, să avem această disciplină. 2. Acceptă faptul că mulțumirea nu este diluată de încercările vieții, ci ea este mai degrabă aprinsă pe încercării de vieții. Apostolul Pavel spune, Știu să trăiesc cu Smerit. Știți unde mai găsim cuvântul acesta smerit? Îl găsim în Scriptură Filipeni, capitolul 2, este în aceeași epistolă, și vreau să citim versetul 8. Este descrierea Domnului Isus care spune, La înfățișare a fost găsit ca un om cum vi-te mai departe? S-a smerit. De acolo a învățat Apostolul Pavel. A învățat că mulțumirea nu e o problemă de circumstanțe, ci este o problemă de smerenie. Apostolul Pavel face referire aici la starea în care se găsește acum. Iar starea de mulțumire nu vine doar atunci când se ai rezolvat circunstanțele. A, bine că s-a rezolvat, acum a să mulțumim Domnului. Starea de mulțumire este atunci când înveți să trăiești în circumstanțele rele. Starea de mulțumire și această smerenie este atunci când trec în încercare și știu că acea încercare lucrează în viața mea ceva. Este acea daltă a stăpânului, a creatorului, a Tatălui, care își lepuiește ceva și stau liniștit pe masa Lui, pe masa olarului și lasă-mă frământe. Și înțeleg că încercarea nu trebuie să-mi piardă și să-mi fure mulțumirea, ci ea trebuie să fie mai aprinsă. Apostolul Pavel spune, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Are ce înseamnă asta? V-ați gândit la expresia aceasta, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Ha să ne gândim un pic la această expresie. V-ați gândit vreodată că cei mai nesuferiți, cei mai acri și nemulțumiți oameni sunt cei care au bărșug? V-ați gândit vreodată că e tare greu să trăiești în și să fii mulțumitor? Am întâlnit și probabil că și vremea voastră am întâlnit oameni care abia au ce mânca, dar sunt foarte mulțumitori. Iar cei care au, nu știu cum să trăiască cu asta. Nu știu să mulțumească, nu știu să fie darnic, nu știu să, să, să trăiască în așa fel încât să nu se lege de lucrurile astea. Mă uit la mine uneori și -mi văd că uh, oricât de uh, mult aș încerca să fiu mulțumitor, de exemplu în rugăciunile mele, întotdeauna apare cât un dar. Doamne, îți mulțumesc pentru sănătate, dar. cam supără spobiloza. Doamne, îți mulțumesc pentru biserică, dar te rog să. Sunt... Doamne, mulțumim pentru familie, dar am o... Întotdeauna avem această, această nemulțumire, în încercare, ne tare greu să, să mulțumim. Și uneori încercarea stinge mulțumirea noastră în loc să o aprindă. Mi-a plăcut are mult ce spunea un păstor și a vrea să rețină ziutul acesta. Zicea așa, când paharul nostru este plin de peste. Suntem nemulțumiți cu mărimea paharului. Nu? Nu vă place? Când Dumnezeu ne dă binecuvântare de de peste pahar, de ce n-am ales un pahar mai mare? Mai de ce paharul ăsta e așa de mic? Când Dumnezeu mă binecuvântă de de peste, eu și atunci mă necărgesc că paharul e prea mic. Trebuia să am un pahar mai mare, dacă tot... Urm. Și așa suntem noi. Și versetul, versetul 12 ne arată că Apostolul Pavel trece de la extremă la alta și zice, și în sărăcie, și în bogăție, eu știu să fiu mulțumit și să îl prețuiesc pe Domnul. Și în al treilea rând, acceptă faptul că multumirea nu este un solo, ci este un duet. Mi s-a părut greu până acum, nu? Să trăim ceea ce Domnul ne spune și Biblia ne, ne explică. Da, e greu pentru că această trăire, mulțumire, nu o putem face singuri. Nu o putem face într-un solo, ci întotdeauna mulțumirea vine cu cineva de mână. Cu oare, cu, cu oare cine este acesta? Cine? Pot totul în Hristos. Noi de obicei folosim acest verset cam la orice. Da? Cam la orice. Când ceva, când eu, orice ar fi, în orice domeniu, noi luăm pot totul în care mă întărește. Dacă vreau să fac, știu eu, spunea cineva că tu și hoții uneori fac cruce și se roagă înainte de a da o spargere. că au nevoie și cer uneori. A, nu, nu așa. Versetul ăsta, totul în Hristos care mă vine în contextul acesta. Al intemperiilor vieții. Apostolul Pavel este în închisoare aici, este încarcerat, nare are muncare, nu are să se îmbrace, nu are prieteni, nu are sărbătoare, nu are vitrină, nu are nimic, nare are haină de firmă, nare are orchestră, nu are biserică, nu are un păstor lângă el, nu are nimic. În contextul ăsta, Apostolul Pavel zice: Pot totul. Pot să sufăr, pot să fiu aici, pot să mulțumesc lui Dumnezeu, pot să laud în închisoare, pot să nu cântesc pentru că Hristos. Mă Glorie Domnului. Pot răspunde cu umilință, spune Apostolul Pavel, și pe culmile gloriei, și atunci când au vrut oamenii din oraș să se închine înaintea mea, că ziceau că sunt un zeu, dar și acum, când toți m-au părăsit, eu sunt același. Mulțumitor Domnului. De ce? Nu pentru că am eu ceva grozav în mine, ci pentru că Hristos mă pentru asta. Hristos este centrul vieții mele și a gândirii mele. Hristos nu te poate face mai mulțumitor dacă tu nu vrei. El îți va da putere să-ți disciplinezi mintea, pentru că cuvântul pot totul înseamnă, cu alte cuvinte, vreau. Vreau să fiu mulțumitor. Vreau să pot să îi spun Domnului, îți mulțumesc pentru încercarea aceasta, știu că îmi face bine vreau să fiu mulțumitor și recunoscător pentru lucrurile pe care mi le-ai luat. Vreau. Și când eu spun, vreau, Doamne, să fiu mai mulțumitor, și ce face Domnul? Te spune Domnul, atunci dacă Tu vrei și eu, voi vrea și Te voi ajuta. Aștept însă ca Tu să vrei lucrurile. Aștept să spui, vreau, Doamne. Și atunci Domnul spune, atunci eu îți dau puterea să fii. Mă rog în această dimineață toți avem această rugăciune. Să ne uităm la viața noastră, la familia noastră, la biserica noastră, la ceea ce suntem și avem. Și să spunem, Doamne, Doamne, Iar când că n-am fost mulțumitor. Și ajută-mă ca mulțumirea să fie în viața mea o chestiune de disciplină personală. Avem multă disciplină în viață. Hai să o luăm și vă plătiți vă plătiți taxele, da? nu, nu plătiți când aveți, când aveți chef. Că plouă, că iarnă, că sunteți bolnați sau supărați, că aveți probleme sau nu aveți probleme, vă plătiți abonamentul la te telefon, pe? și curentul, și gazul, e o disciplină. Ei bine, tipul spune, luați-vă și disciplina asta, a mulțumirii, să-ți disciplinezi gândirea și să spui... Dumnezeu este suveran, eu îi mulțumesc Domnului că El nu greșește niciodată, îi mulțumesc și sunt recunoscător, s-ar putea să nu-mi convină anumite situații, dar și atunci când trec prin Valea Umbrei Morții, eu știu că El este cu mine și de asta îi mulțumesc. Nu înseamnă, și uh, mulțumirea înseamnă să treci smerit prin în încercare și să înțelegi că Domnul este acolo să te ajute. Aș vrea să încheiem în această dimineață și vă încheiem la un moment de meditație personală. Așa cum stăm, aș vrea să plecați capetele în rugăciune, așa cum stați bineștiți, aș vrea să vă gândiți fiecare la viața dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră. Gândiți-vă la situația în care vă aflați acum. Și atât ne rugăm că Domnul să ne dea o inimă mulțumitoare, o atitudine de recunoștință, de încredere și de smerenie. Ne gândim că poate Domnul are ceva cu viața noastră, cu caracterul nostru, că încercarea prin care trecem vrea să șlefuiască relația noastră cu El și să o facă mai frumoasă și mai strălucitoare, să-i fim mulțumitori că are răbdare cu noi, că nu ne-a lepădat. Că pe cine iubește, el uneori rănește și disciplinează. Și pentru asta trebuie să-i mulțumim. Și dacă nu avem putere, haideți să cerem putere. Să spunem, Doamne, eu vreau să fiu așa, dar nu reușesc de fiecare dată. Te rog, ajută-mă. Aș vrea să-ți aș vrea să-ți mulțumesc, dar uneori, ispita cârtirii și a nemulțumirii mai mare, ajută-mă, vreau să fiu mulțumitor. Haideți să stăm într-o scurtă rugăciune personală înaintea Domnului, în tăcere. Tatăl, stăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest timp în care am ascultat cuvântul. Și, doamne, și noi ridicăm această rugăciune înaintea Ta, ca și Apostolul Pavel de altă dată. Și te rugăm să privești cu îndurare la nevoile noastre. Doamne, Tu ne cunoști foarte bine, știi de ce avem nevoie și sănătatea noastră, și material, și fizic, și emoțional, și spiritual. Dar, Doamne, nu vrem să ne rugăm acum pentru nevoile noastre specifice, ci am vrea să ne rugăm ca să ne dai puterea să ne deprindem în fiecare zi să fim mulțumiți. Să fim mulțumiți cu starea în care ne aflăm și ne găsim, știind că Tu lucrezi în viețile noastre și ai un plan cu noi. Doamne, învață-ne să trăim smeriți și în și în Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumiți și să ne deprindem cu această atitudine zi de zi, în orice circunstanță. Și recunoaștem că suntem slabi în acest domeniu. De aceea îți mărturisim că vrem, ne dorim acest lucru și avem nevoie de puterea ta. Și mulțumim că tu ne promiți că atunci când noi cerem lucrul acesta, care credem că e după voia ta, tu ne vei împlini această rugăciune. În numele Domnului Isus, ne rugăm. Amin. Amin. Invităm corul și orchestra să încheie acest serviciu divin cu o cântare frumoasă și apoi ne vom încheia serviciu. Am o rugăminte, vă rog să nu ieșiți, vă rog să nu plecați. Deja unii au plecat, nu știu de ce, au ratat ultimele 20 de minute din serviciu divin, dar vă rog să nu plecați. Acum nimeni nu o să stea la ușă ca să vă oblige sau să vă tărească jos, nu, dar așteptați să terminăm serviciul divin frumos, să încheiem cu rugăciune. Dacă doriți să rămâneți la masă, e bucuria tuturor și e invitația noastră, așa cum ați auzit. Dacă insistați să nu stați la această masă de dragoste, nimeni nu vă poate opri sau forța lucrul acesta, dar ascultăm cântarea corului, a orchestrei, ne închinăm Domnului, ne rugăm și terminăm frumos serviciul divin pomul